Kapittel 56 Dette er hva Jehova har sagt. Hold fast ved det som er rett, og gjør det som er rettferdig. For snart skal min frelse komme, og min rettferdighet bli åpenbart. Lykkelig er det dødelige mennesket som gjør dette, og den menneskesønn som holder fast ved det. Som holder sabbaten, så han ikke vanheliger den, og som vokter sin hånd, så han ikke gjør noe som helst ondt. Og la ikke den fremmede som har sluttet sig til Jehova si, Jehova kommer uten tvil til å skille ut fra sitt folk. La heller ikke evnukken si, Se, jeg er et tørt tre. For dette er hva Jehova har sagt til de evnukkene som holder mine sabbater, og som har valgt det jeg har funnet behag i, og som holder fast ved min pakt. Jeg vil til og med gi dem et minnesmerke og ett navn i mitt hus og innenfor mine murer noe som er bedre enn sønner og døttere. Et namn til uavgrenset tid skal jeg gi dem, som ikke skal bli utsettet. Og de fremmede som har sluttet sig til Jehova for å tjene ham og for å elske Jehovas namn, for å bli tjenere for ham, alle som holder sabbaten så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt, så dem vil jeg føre til mitt helige fjell og la dem fryde sig i mitt bønnens hus. Deres helbrenn-offre og deres slaktoffre skal bli godtatt på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkene. Utsangene fra den suverene Herre Jehova, som samler de bortdrevne av Israel, lyder «Jeg skal samle andre til ham, foruten dem som allerede er samlet av dem som hører om til. Alle dere ville dyr på den åpne marken, kom og et.» Alle de ville dyr i skogen. Hans vakt men er blinde. Ingen av dem har gitt akt. De er alle stumme hunder. De kan ikke gjø. De peser, legger sig, elsker å slomre. Ja, de er hunder, sterke i sjelens begjær. De har ikke kjent mettet. De er også hylder som ikke har kjent til det å forstå. De har alle vendt sig til sin egen vei. Vær til sin urette vinning fra sin egen kant. Kom, la meg hente vin, og la oss fylle oss med rustrikk. Og morgendagen skal sannelig bli akkurat som denne dagen, stor på en langt mer storslagen måte.